150. Schisma lui Devata. Ultimele convertiri. Buda intră în Parinirvana. Izvarele nu ne dau decât foarte vagi informații despre perioada de mijloc a carierei lui Buda. În sezonul ploilor, Buda aș continua propovăduirea în acele Vihara, mănăstiri din apropierea orașelor. În restul anului, însoțit de cei mai apropiați discipoli, el cutreiera prin țară predicând legea cea bună. În anul 509, la 20 de ani, fiul său Rahula a primit consacrarea definitivă. Biografiile le povesteze despre unele convertiri spectaculoase, cum e aceea despre un yaksha care punea ghicitori, ori aceea unui tălhar celebru, ori aceea unui bogat neguțetor din Bengal, toată având drept rezultat răspândirea ecoului despre faima maestrului, mult dincolo de hotarele țării în care se predica. Când Buddha avea 72 de ani, anul 486, înaintea irei noastre, fărul său cel invidios, Devata, i-a cerut să-i lase lui conducerea comunității. În fața refuzului, Devata încearcă să-l ucidă pe maestru, la început prin asasin plătit, apoi căutând să-l zdrobească sub o stâncă sau să atâțe asupra lui un elefant periculos. Devata, cu un grup de călungări, reușește să creeze o schismă care predica o asceză mai radicală, dar Sariputa și Maud Galaiana au putut să-i recupereze pe cei rătăciți și, după mai multe izvoare, Devata ar fi fost înghițit de viu în infern. Cei din urmă ai lui Buddha au fost întunecați de evenimente tragice, între altele ruina clanului său, Sakiha și moartea lui Sariputa și Maud Galayana. În anul 478, în timpul ploilor, Buda, de Ananda, se instalează în satul de bambus. Venu Grama, dar se îmbolnăvește de dizenterie. El depășește criza și Ananda se bucură de faptul că cel prea fericit nu se va stinge înainte de a fi lăsat instrucțiuni privind comunitatea. Cuda însă îi răspunde că el a propovăduit toată legea fără să păstreze niciun secret cum fac alții maeștri. El este acum un bătrân slăbit, viața i s apropiat de capăt, de acum înainte discipolii vor trebui să caute sprijin în lege. Totuși, unele izoare adaugă un episod semnificativ. Reindors la Vaishali, cel preafericit se odihnește în pădurea sacră de la Kapala și de trei ori el îi laudă lui Ananda farmecul acestui loc și frumusețea atât de felurită a continentului indian, adăugând că, dacă este rugat, buta poate trăi o eră cosmică întreagă sau restul ere. Dar de trei ori Ananda tace și maestrul îi cere să se îndepărteze. Atunci se apropie Mara și îi reamintește lui Buddha promisiunea că atunci când Samga va fi solid întemeiată, el va intra în Pari Citez, n-avea grijă rău îi răspunde cel prea fericit, nu vei mai avea mult de așteptat, închei citatul. El renunță atunci la restul de viață cel mai avea și pe loc Pământul se cutremura. Ananda îl întreabă pe maestru de cauzele acestui neobișnit fenomen și aflând îl roagă să supraviețuiască până la sfârșitul perioadei cosmice. Dar Buda nu-și poate călca promisiunea pe care tocmai o făcuse lui Mara. Citez: Este greșeala ta, Ananda, dacă tu l-ai fi rugat pe cel. Predestinat, o, Ananda, el ar fi respins prima și a doua oară rugăminta ta, dar a treia oară ți-ar fi acordat-o. Este așadar greșeala ta, Ananda." Închei citatul. Nota 4 Episodul despre neatenția fatală a lui Ananda a fost, desigur, inventat ca o explicație privind moartea lui Buddha, căci așa cum își alesese circumstanțele nașterii sale, Buda putea să-și prelungească la infinit existența. Dacă nu o făcuse, vina nu era a lui. Cu toate asta, nici legenda, nici comunitatea budistă nu l-au stigmatizat pe Ananda, ceea ce arată că este vorba de un episod interpolat din rațiuni apologetice, închei okay, nota. El cere apoi discipolului său să-i adună pe toți călugării din Bașali și amândoi se îndreaptă spre Papa. Acolo sunt poftiți de fierarul Kunuda la o cină care constă din bucate de porc, mâncare din carne de porc sau niște ciuperci cu care se hrănesc porcii. Această mâncare îi produce o diaree cu sânge, probabil reîntoarcerea bolii din care tocmai se ridicase. Totuși el pornește la drum către Kushinagara, capitala tribului Mala. Istovit după un mers trudnic, Buddha se culcă pe partea dreaptă sub un tufiș între doi arbori cu fața la vest, capul la nord și piciorul stâng alungit deasupra celui drept. Ananda îi zbucnește în hohote de plâns, dar murimundul îl consolează. Citez, destul Ananda, încetați să te chinui și să jelești. Cum poți crede că ceea ce se naște nu moare? Acest lucru este cu neputință. Închei citatul. Înștiințați de Ananda, cei din namul Mala se îngrămădesc în mare număr în jurul preafericitului. După convertirea unui defot pe numele său Subadra, Buda își cheamă discipolii și îi întreabă dacă mai are vreunul îndoiel cu privire la lege și la disciplină. Toți tac, Atunci Buda rostește ultimele cuvinte. Citesc, Mă adrestez vouă, o călugări cerșători, nu vă precupețiți străvduințele voastre, închei citatul. În sfârșit, în vechea a treia și ultimă a nopții, el străbate toate cele patru etape ale meditației și se stinge. Era noaptea cu lună plină din luna Kartika, noiembrie 478 înaintea erei noastre, sau 487 după altă tradiție. Ca pentru a contraechilibra o moarte atât de umanească, funeraliile lui Buddha au dat naștere la nenumărate legende. Timp de șapte zile de rândul cei din namul Mala au cinstit prin muzicii și dansuri pe mortul înfășurat în văluri nenumărate și depus într-o albie plină de ulei căruia îi se acordau astfel funeraliile unui rege Cacravartin. Înainte de arderea pe un rug din lemn în miresmat, corpul lui ar fi fost purtat pe cușingara, dar rugul nu a putut fi aprins înainte de sostirea discipolului Mahagashyapa, care își urmase maestrul pe drum la distanțe de opt zile. Cum Mahagashyapa devenea primul șef al comunității, trebuia ca el să fie prezent cel puțin la arderea pe ruga Într-adevăr, potrivit legendei, picioarele lui Buddha au ieșit afară din sicriu pentru ca marele discipol să le poată venera, atingându-le cu fruntea. Rugul s-a aprins atunci spontan, pentru că, prea fericitul murise pe teritoriul lor, osemintele lui sunt luate de cei din namul Mala. Totuși, populațiile vecine își revendică și ele parta pentru a ridica stupa. Cei din namul Mala refuză inițial, dar amenințați cu o coaliție spușesc prin a accepta împărțirea osemitelor în patru părți egale. Deasupra fiecărei relicve a urnei și a cărbunilor rugului au fost ridicate stupa.